Bueno, egunon, da lehenik eta bein, eskerrik asko da jaldio netarela tartxagatik, garruko egunen landetza ausoik arteak bereziki azte, -kulturala, azte kulturalaren berri eman nahi du. Aurten urtean, hogeita ba, gabren azte kulturala auspatzen baitugu hurriaren zeitatik, amabira. Hortengo ere, auso kultura azpimarratuko dugun harren, ausotar bat edo batzuen iniziatibak nola berazten duen guztion bizitza azpimarratu nahi dugu. Pertsona batzuk, gaita dute ekimen puntual bat martan jarri eta oso aus, guztiarentzat onura bihurtzeko. Lehengo eta eguneko bizilagunek dituzte jarrera horiek horregatik oikoa denez Azte Kultura da elkarteko kide voluntarioki antolatzez gain. Hauzoko elkarte eta pertsona askoren laguntza izan dugu eta hori ezkertzen hasi nahi dugu prentzaurrekoa. Ezan bezala, gitaragoa zabala da eta azte oso batean zehar egingo dira ekintzak. Bueno, azteaz zehar... E... Beti bezala, Aztelenik oztegunera, Zukaldaritxeik Aztaroean hogei garren edizioa burutu, burutuko da, egazti elkartean, zeitan, hasiko da, beti bezala, eta aurten izango dugu Javier Alberdi, e, bueno, Aztelenean Javier Alberdi izango dugu, ondarbiko zagardotegitik, e, e, Aztelartean zazpian gorkatxapartegi, alamadeko e, Zukaldaria, E, Aztazkenean astazkenean 8an Arza Jatatzean Dabilen Mikel Sorazu Etxabe gerturatuko da e, Gaztiko suetara eta ostegunean 9in Madalen Julian Perez Krisiaren aurkako udazkeneko menua prestatuko digu, urte askotain iraka, i, irakaldi bi emakume honek. Ta aurten berezi izango da Ostiralean urriak 10ean aurten auzoa Marte jarridan baraz komunitariok ideek Ere, ba, bertako barazkiekin Plater Goso batzuk e, prestatzera nimatu bai tira, barkatu. Barkatu, eh? <laughs> e, tartean, bertako eta Japoniako zaporia izango duten Plater Gosoak daztatzeko aukera izango du da. Zatik, e, zera, baratz komunitarian Japoniar bat dago eta prestatzen du ba, bueno, bere herrialdeko trezetak edo Astean zehar ere beti bezala zelaiburu jubilatuen elkarteak eskutik ibilde ibialde neurtua izango dugu, e, adungu, adin guztietako pertsonan, eta abiatu puntua izango da hemen, oso ekartetik, abiatu, abiatuko dira lautetetik. Arratxaldeko, arratxaldeko lautetetik. Hore eta gazte entzat ere, hainbat egitaduma prestatu dituzte ludoteka Martindotzeneako gaztelekuko ezitzaileak eta gaztelelandetxako kideek. Asteartea adibidez argazkitur egingo dute dutelateko ikastetzeko e, ikasleekin. Ikastetxeak ere, bo, jara, balgat, ba, ez dut. argazkitura egingo dutelate LTT Kastetzean. Kastetxeak e, ere gaitasmo hauekin bat egiten duela berriro ere agerian urtiaz. Ostiralean berriz auzo altzorra antolatute dute. E, Laudetik amabirako aurteetako, bueno, aurgaz, eta gazte entzat, eta guna horretak sortxetatik gorako gaztetxo entzat zukaldaretsia dibertigarria izango izango dugu. E, litzarkeriarekin egindako platerak prestatuko dituzte. Eta bizile gaun batzuk aspaldiko urteetan antoratzen dute hilabeteko lehen aztelenean zinefaruma e, dukiko dugu, e, ostiralean izango da, arratzatuko zazpiter ditan. Eta larun batean berriz, ba, hemen ikusten duzu bezala, Euskal Jaiak e, e, hartuko diotokia, zera, laugarren urte ez, bueno, laugarren edizioa izango da. Goizeko beharatzitan, naziko da eguna. Eta hori, e, goizeko beharatzitan izango dugu txistulariak, gero amaiketatik aurrera, hausoko frontoian e, ba, izango dira pintxoen salmenta, hausoko e, e, elkarte batzuk, ba, prestatuko dute pintxoak eta eta bar eh balatzakomunitarioko kideak ere bertan izango dira, bere egitasmo ba eh eta Peruko ekarte, ekartea ere etorriko da. Eh amaiketa Marmitako chapelketari hasiera emango zaio, sukaldei hauek egindako bazkari aosarekin eta beste jakibatsuekin batera egingo dugu gero kantu azkaria hemen auzo e, Dagoneko Eh euroko txartelak sare daude, auzoko enda desberdinetan. Eh, aurten ere, omenan eldea egingo dugu eta horten, ba, eh, migila bederatxeun iruragaita lauan urtean ausoko librutea, abian jarri zuten gizone eta makumeen eskertu nahi dugu, bueno, ikusten duzuen bezala, hemen ja ireki genun ba, zatzitzoa omenentzako eta asmoa da irekiztea beste aldea helduentzako. Hor duen, eh, ba, hori eskertzeko Orain daukagun infrastruktura eta liburuak eta ohitura ba eskertzeko egingo diogu homenaldi bat. Eh, Aldesaurretik Osteguna arratzaldeko 8tan liburutegiaren irekiera izango dugu. osea eh, hori oraindik fiskat <laughs> eh dago oia, e, datorren Ostegunean nahi dugu irekiera bat egitea 8 e, arratzaldeko eh E, vale, Orteetan erdi itxirik izan dugu eta ortebetean ausolanen egindako lanari esker Bia hor eta eta duen liburutegia berriz hori irigiko dugu e, Aratzaldarean berriz, boster erditan ausoko familia batzuk osatuko dute madres, padres, hijos ibi deberza Taldekoek, antzara jola erraldoia ontolotu dute frontoia Zeme alabe gurasoekin divertitseko espazioa sortu nahi dute Eta ondoren dantzaldia izango da baldin eta auririk egiten ez badu Eurik egiten badu, abertan ba, bera geratuko da egintza. Eta, bueno, eta ya bukatzeko, igandean, urriak amabian, auzoko historiarei buruzko bizita egin oida. Horten gainera modu berezien izango izango du Izan ere, mila beratxiregun urtetik gaur egun, arte gure hausaren bilakera ikusteko hainbat argazki jarri dugu auzoko dendetan. Hor du, nikasturtean zehar gure historiaz, garapenaz, alaketes pentsatu eta Ikasteko aukera izango dugu antolatuko diren tailer batzuei eizker Eta guzti horri aziera emateko beste modua baserrien inguruko gertakizunak ezagutzea izango da Bertako historia, pertsonak, oiturarak eta bat Aurten gainera, bisita oso modu berezien egingo dugu Et, Txutxu trenean ibiko baikara baserri batetik bastera Et, Plaza mugatuak direnez, alde zaurretik txartela hartu beharko da hauzo ekarteko taberdan Txartelak euro, oza, euro bat balio du Eta txando izango dira, Amarretan, lendabeziko, gazteleraz, eh, Amabitan, bigarren, auskeraz, eta ratxeldeko bostetan berriz, elebidunean. Eh, bueno, gero, igande hortan ere, amaik aterritan ere, familia giroan, eh, antojuko errotara joango gara, zagardara nola egiten duten ikustera. Egertera, izango da, elatzeta eskola pareko bus geltoki, geltokitik eh ekintza honetarako ere plaza mugatuak dira eta auzo elkarten izena ematea komeni komenigarria da. Eh 12 dit ertitan izango dugu eh auzo hemen zelaiburu antolate antolaturik eta arratzeldegoko bostetan urtean zehar astero egiten direnentik ekintzeka ekintzetako irakaldeek erakustalde bat e, e, egingo dute. Afrikar dantzak, zumba, capoira Zabel dantxa eta areto dantza ikusteko aukera izango dugu eta ziur aski platikatzeko ere. Izan ere aur gazte eta helduentzat pauzu erraz batzuk ere erakutsiko digute gute eta anima gaitu zen. Tau da urtean hauzope eragile artean prestatu dugun aste izan ere antolatzaiek gisaibili gara hauzo eta arbolondroseak, hauzoko familien taldea, elatzeta elkartea, herrealaren lagunak, Egazti elkartea, gazte landetxa, gazte lekua eta laudoteka, zelaiburu jubilatuen elkartea eta landetxa oso elkartea. Eta laguntxeak berriz, elatze eskola, urteko ekintzeko irakasleak, kateko kirolzale zale elkartea, ausoko den irungo dala eta gipuzko foroldo handia eta usko jarrola ditza.